Så, nu kör vi Det är jättefint att du säger. så är hey välkommen till Skäggas Du verkligen få det eller? <laughs> du? är bara få jag det, <laughs> det <laughs> Kommer långsamt, det ska, liksom, det ska vara trevligt För <laughs> alla himlande där <laughs> Hej! <laughs> välkommen till Självkast! Jag som är Oscar idag. <laughs> <Så>, eh, <laughs> Okej, okay, jag, jag gör det istället. Hej och välkommen till Självkast! Jag heter Erik. Men jag har jag... Oscar, får jag för med? Ja, Jens. Och så har vi eh, en gäst. Sis, hej! Gäst! Johan! Gäst Johan! Och vi är väl sitta här med en sån Okej, New iWock. Ja, visst. Det var du att sitta <laughs> Jag tror inte på det Nej, du vet ju, du är här Men de vet inte Nu vet de, nu vet de. <laughs> Men de kanske underbar Vi fick tag i New Walk På kort varsel Endor hmm. Endor, ja Yes uh, Så so <laughs> vi har New Walk Underfiner jag vet, jag plockade med mig den bara rent Nej, jag, jag glömde andra saker jag skulle ta med mig Jag fick med mig en e Håller <laughs> <laughs> <laughs> Du på att bli en sån här prop-comedian Carrot nej, jag hatar Carrot Vadå prop, vad har du med mig Nej, du tog ju inte med något, men du tänkte ta med dig en massa saker <hör> Nej, jag tyckte inte, USB-minne USB Jag tänkte ta med <hör> mm. Mest det egentligen tror jag, jag tänkte med en <laughs> vad, tänk, vad tänkte du då för skämt om USB-minnet? Ingenting alls Jag tänkte tog med en penna så kan du skriva upp lite vad vi skulle prata om, lite så. men det missade det också Det fick jag vara med med en Ewok <skratt> ja, Det är nej. alltid nåt i alla fall Nej, jag det är barn här i lokala Ja men är... hatar alla barn så mycket? Jag vet inte De är ju vår... Nej, skitsamma Anyway uh, Avsnitt är blir? 17? Ska... Titta nej, Det var många är väldigt förvånade vi har tagit oss så här långt tror jag jag tyckte det och tyckte jag lite tisande sen de nämnde det. Wow, är det så? Det sa mina föräldrar när jag oh, för fyllde det. 18 också <laughs> det så så, Wow, alltså, jag tror inte du skulle hålla halsen <laughs> uh, Jag fick en komplemang um, När var det? Jag vet inte Nej, in... Det är bra att du måste tänka efter Ja, eller? jag säger Jag så här dagen Nej, det är så så snällt När var det nu? När jag sa något snällt Ja, ja det var ju tisdags ja, När jag skulle hem Och prata med en uh, tjejkompis Vad sa de? Nej, men såhär Ja, sa, men jag lyssnade på podcasten Och alltså, så är det jättebra Tack så mycket, tack så mycket Pratar vi lite mer Alltså, det är så kul att Ni tar upp så här Ni gör såhär spelreviews Och lala Och jag bara, aha Tänkte jag såhär, va? Jag tror hon pratar om nördigt Ah, uh... antagade ja, jag med där För att jag hänger med några Nördigt. Uh... <laughs> det var Ha. Huh. Uh, jag är inte med där. Nej, vi, Jag är inte med där någonstans ah. Jag, jag, jag, jag, jag har typ så här, jag var i samma rum som någon annan som spelade in. Där. What the fuck? Men inte mer så. Så att uh... är det Jonas uh, Berle. Ja, Jonas Berle. Det är yep. min kompis. Storbror. Ja precis. Uh, han är med där ibland. har du Har du hans autograf? Min kompis ja. Uh. Fast inte inte villigt. Liksom. <laughs> jag har fått den nu då. Han skriva på väggen när han kommer förbi. Yeah. <laughs> utan, ja. utan din, ditt medgivande precis. Och bara klottra sitt namn överallt. Det typ Johan skulle sälja vägen eller någonstans. Ja, men jag så kommer Niklas klara Och bara att signera ja. vägen. Jag kommer värt så mycket mer. Nu. Ja. <laughs> så, okay. Jag fick en annan. det har inte gett Jag fick en flashback precis till samma kampergängdå som där och, sen, och någon så, en disk riktigt mot oss. Jag kommer att tala om vem det är för jag tror två här jag vet vem det är som har sagt där och uh, vem vi pratar om. Men jag kommer att ta upp det nu så. Här. Men jag kommer att säga vad han sa. Han skrev han skrev en tweet i sammanvillöpt typ av sig två eller nånting. Så typ, alltså, jag tycker så stört är hur många verkar tro att enda måste för att spela en podcast så sitter små prata lite med några pooler. Ooh, ooh. Allt. Nej. Ja, jag visste det men han, han tycker, så alltså, den killen brukar säga. Men jag dislike det egentligen. Jag tycker inte det är alltså, så. är ibland. Jag skriver lite fel. Och tänker lite fel också. Det, det, jag skriver fel framförallt. Uh, jag tänker ibland. Det alltså kan jag svårt att läsa ibland också. Men jo, jag, jag menar alltså, mer typ mental funktion. Uh, nej, det... För, kanske, jag vet inte. Uh, anyway. <laughs> ah, whatever. Um, nej, men han har ju varit väldigt jag skriver, jag den enda gången han skriver till mig när jag, jag skrivit, uh, är när jag har skrivit eller svarat fel på något. Då liksom blir det så här, oh, det heter inte så här. Du skriver, det, det ska vara så här. Bara, tack så mycket. Det är så Det är så, det är så här. <laughs> Det är som att visa en kille rullstol hur man ska gå egentligen Hur det funkar Vilken såhär Vad roligt Det kan kännas jobb på internet, och rätta det, var att och internet. det är okej, okay, han kommer ändå inte lyssna på det här. Det är näthat Ja, ah, net, inte hat så mycket som nät Sådomi, jag förstår Ja, vad jag tycker så mitt är mittemellan Indifference och hat Ja, det är den här speciella internetkänslan Candy Crush? <laughs> jo så jag kommer inte att prata någonting idag, jag kommer att sitta och försöka klara den här banan. Ja, intressant. Det är roligt. Ska vi nämna dansa kargrejerna innan vi går vidare så vi har gjort. Johan, du är du dansk klar det. Ja. Det är en festival vid Gula Villan som hålls varje år med yes. elektromusik. Yes. Elektromusik, som är. Ja. Mm. Där som man knärkar och begår brott med. Precis. Uh... Ravidmusik. <laughs> ja <Yes>. uh... långt <laughs> liksom. Lite som hård på 60. Det här, det här är, det här är vår tidsård att tror jag som är farligt att och och de klärkare de... om. Är det är ganska omeroligt gajer så ja, det är jättebra. Så där är jättebra reklam. Men om man känner då han vill Kom gå bit är nice. Ja, är det har inte det, kasi jag jag, jag tänkte okej. Okay. Om man vill gå på dansekar men inte känner att det är värt att betala. På. Mm. Ja. Jag kan se att det blir bättre. Alltså. Att... Okej, okay. om man vill vinna en blir på dansekar och lite annat skoj. Keep it simple Ja. Då ska man alltså ta gör vad då? Eh, gå på en promenad. Och omkring i Stockholm det reda på massa affischer. Dansla karafischer med den där fina ansiktet på. Yes. Eh, så ska man ta en bild på dem med sin mobil eller med sin gamla Leica om man känner för det. Eh, och eh, Leica är ett östtyskt kameramärke. Eller rent av eh, kan man innan kriget. Men, okay, men, så men de har väl inte Instagram i med den va? Nej men då kan är man lägga på sig. <laughs> Men man kan i alla fall lägga upp den här bilden på Instagram Och sen så taggar man vad då. Ja, Danskart 2013 Samt skäggkasttävling yes. Och sen kommer vi den uh, Början på april, 2 april uh, Välja ut en vinnare och sen uh, kommer vi I avsnittet som vi lägger upp Åttonde Så mm. kommer vi Tala om vem det är som har vunnit och då, då, då får man ju en biljett En uh, Justice DVD mm och en äh, teoretisk självkast t-shirt om ni nu har nåna klart något där. Annars får, du, annars får du, vi kan, alltså vi kan få en. jag en t-shirt som man kan få den mina barn. Oh nice. Yes. Kommer du tvätta dem eller kör <skratt> du den här grejen igen? Nej jag kommer inte tvätta dem. Ja. Vi kan signera i alla fall när vi det. Jag kan signera. Vad ska vi? Jag vet inte vad, vad har jag hemma tror man, ska, som vi skulle undersignera? Ja. Jag, jag kan komma på ett par saker. Härregod. Änway. <laughs> så det, det gör, så gör det i fall man tycker det är kul får man en, Det är värt det. det kostar upp 5 600 spänn så. Mm. Mm. Justice skulle spela på förbandet. Ja, yes, de spelar. Och Rycksack skulle komma också. Ja, yes, de det är nere att det blir släppt kommer, de kommer. DJ set. Mm. Ja, tror Och så alltså, James Hetfield. Nej, Nej. DJ set. <laughs> James Hetfield var jättekul. Det blir solig today. I dance. yeah yeah. Ja. Yeah. <laughs> yeah. <skratt> alltså jag men jag, jag tror att det alltså, senaste så där typ så här skivor eller sen det blacka alla framåt som man säger han behöver bitte minuter texterna skriva låtar för det är väldigt så mycket utfyllnad med jag sen kör han ju Berghagen han kör live också. så Hagen och, och, alla sjunger med Alltså ah, ja. alltså Marcus den är flängen har till de sjunger på till typ, så här skivor De kommer till då bara låter publiken sjunga det ja men precis och jag, jag första gången jag hörde den då, på SN SNM skivan och det är bara publiken som sjunger, så att jag fattade först texten några år efter när jag hörde originalskivan. Ja, ja, men de, de, de kör lite den biten. Det, det, det, ja, men det är väl så man gör antar jag. så också. Att de förväntar sig att folk liksom ska spela upp deras musik med mobilerna eller, eller bara sjunga mer än på så, sjunga med den på konserter. Så blir krävt Folk sitter där. Alla ska beatboxa i publiken. Ja, alla ska beatboxa och sätta på den på precis samma. Det är jag Eller inte, de, kör, en, de, de kanske kör en från på Master Puppets. De kör en klabba till Master Puppets. Uh, <laughs> <laughs> jag tror de kommer göra det. Men eventuellt, man vet. Jag har ingen koll. De kan, de kan göra vad som helst, vi vet ju inte. Justice? Ah, ja. Ja, vi vet du ju inte. Du får betalt för Så länge det. är rättvist, så är det okej. Jag tror det går bra för att dra Candy Crush. Då vann på Candy Crush. Uh, ja. Um, Ja, så det är det. Dana 172. Vad sa alltså. du? Det är intressant det. 172. 172. Mm -hmm. Jag har ingen aning om det är mycket eller inte. Det är så mycket. 174, förlåt. Jag Vad ligger du på ska? Jag ligger på uh, 6 stenar och sånt där Nej, Jens? Uh, 84 Eller kan det Nej, så att jag jag inte ens kommit till banan här. <laughs> Nej, inte heller. Vi, inte, jag har ingen, inte. inte. håller inte på med sånt. Okay. Uh, ska vi börja med en film kanske? det kanske? för det är en bara för att jag jag vet inte ja, vi, den den uppkom uppkommit ganska länge sedan tror jag för det, vi, vi pratade om det här efter vi spelade in i söndags var det väl ja förra avsnittet yes. och så pratade vi om det här jag har tänkt på den ett tag innan och du har nämnt det någon gång men du brukar alltid jag tror det enda gången du nämnde den är att alla var förhållandevis nyktra för annars brukar det vara såhär det dyker ju väldigt sent under kvällen så ja så det, du kom, förstår det, inte folk vilken bra idé det är faktiskt är det var det första gången jag faktiskt kommer, kommer ihåg en dag ute men det känns väldigt såhär vi gör ett såhär Johan är väl i alla fall säga, lite nördig och filmig ja, det är av dig. Du gillar film och du gillar... Ja, det sitter i ryggmärgen. Yes. Tyvärr. Yes. Ja. <laughs> <Yes. laughs> gör det ont? Det gör ont ibland när folk skrattar. Det ont. Det är de små attackerna som känns. Precis. Och de som skär djupast kan man säga. <laughs> så okej. Okay. Uh, ja, det, det var en idé. Uh, efter vi hade haft något sci-fi avsnitt uh, förut för länge sedan. Så uh, funderade jag lite på det där. Ja, jag vet inte Men någonting som hade med det att göra i alla fall Så tänkte jag lite på vad man skulle Nej, vi har inte haft det Nej, vi har inte haft ett svar i det Men vi har haft någonting som jag i mitt undermedvetna Skulle kunna koppla till det på något sätt Ja, men jag vet vad det är Vi hade när vi satt här när, Jag tror senast äh... Nej, Inte senast vi var här Men för, förra gången vi var här på veckan Så snackade vi väldigt mycket om Lando Till den nivån Avsignet alltså vilket heter någonting om Lando Ja, Lando nummer 5 ja, Det är Lando nummer 5 <laughs> Yes så det, det har vi kopplingen, bra. Okay, det, bra kan, det kan vara den. Det är, mycket, det är logiskt. Mm. Jag ska berätta bara så att du inte vill avbryta mig? Det är en idé om någon slags HBO-aktig serie. Så här 40, 50, 60 minuters avsnitt. Eh, och de skulle det handla om Cloud City. Mm -hmm. eh, och i ungefär realtid efter vad, liksom hur lång tid som har passerat sedan originalfilmen släpptes. Alltså typ 30 år. Efter, 30 år efter den sista dödssjärnan sprängdes. Och det är liksom... Det finns en republik. Den är inte så starkt etablerad. Det finns kvar bitar av imperiet. Eftersom det var ett galaktiskt imperium. Någonstans måste de kunna kvar. Och den här scenen skulle då följa... Uh, invånarna och administratörerna Kanske i Cloud City Lando skulle vara en huvudperson mm. Och den skulle spela Billy Dee Williams Men han, han håller på att bli gammal så han måste lämna över till någon mm. uh, Och sen skulle det vara liksom lite Intriger runt där Att det de, de håller på att ta slut På Tibana gas på den här planeten Som Cloud City ligger ovanför Bespin uh, Och och Imperiet håller på att liksom utöva påtryckningar på honom för att de vill liksom komma tillbaka till makten. Eh, och han försöker få liksom hjälp av den här nya republiken. Men det går inte så bra för de är ju inga starka. De kan inte hjälpa honom så... Han måste ta i tur med det här egentligen själv Och sen så de här standardintrigerna runt om Att någon är kär i någon som är känner annan blä, blä, blä. Har han en dotter? Han har en dotter som jag, jag tror jag är människan för jobbet uh, Kerry Washington okay. Har du sånt det? Nej men ja, det är mannen människan jag har tänkt på efter Jag kan visa en bild uh, jag, jag, jag, jag får leta upp den, jag har inte en bil, massa bilder <laughs> Glöm inte att visa för mikrofonen Jag tänkte, de kan googla Claire Washington Kerry Kerry Washington det här uh. låter lite som att så Cloud City har blivit Ukraina. <laughs> Fast det är liksom såhär... <laughs> <den laughs> det, det, det, det är välmående alltså. Uh. Det, är bara det, att det, de, det har börjat komma in i liksom rapporten om att ah, det kanske inte finns så mycket gas kvar. Vad ska vi göra efter det? Efter den här talslut? Måste vi övergiva den här över igen. Uh. Och sådana saker. Jag tror att det kan bli en väldigt nice game. Men just det som en så här säsong, första säsong på 12 avsnitt eller någonting. Mm. Med en tydlig handling, ska okay, kanske säsong 2 också ja, Det funkar väl? Det där är Landos dotter Just ja, Det där är Landos dotter, ja. eller hur? Right? Oj, oh, ja, det kan det nog vara. Jag, jag det hon som var med i, vad heter den där, med, yeah, med nya Quentin, Quentin, Quentin, Quentin, Quentin och, och Jungle yep, Ja, det står till här Aha. Så det skulle, det skulle kunna vara en grej <coughs> Ja, och sen kan det komma, liksom, gamla stoos kan vara med som nästan en cameo-grej Att de dyker upp någon liten stund under ett avsnitt vi har vi en plan för det här eller Ja, med, med några muckis här som ska komma dit i slutet av första säsongen. Ja, för att hjälpa. Är inte så mycket Ewoks. Ja, Inga Ewoker. Vi, vi hade en plan som de de så, så, är det helt min idé. De lever en bidrag. Det blir sociala problem. Och det finns människor i organisationer som säger men skyll inte på Ewokerna som grupp. Precis. De skulle inte vara gladare. Det är ingen skog. Nej, och sen har de uggnauterna som de måste liksom tävla mot Som är ungefär av samma storlek Det är samma Nej men we, alltså, och r är lite för självklar De är med överallt mm. Så de borde inte vara med Vi tänkte att planen är i slutet på säsongen det måste Någonting hända så det måste vara någon form av Kanske intern uh, Någon grupp från alltså, Som inte är, de, de är i... Infiltratörgrupp från Imperiet Som, försöker, som vill att Cloud ja. ska Liksom... Delas, så, så säsongen bygger upp till någonting Uppenbarligen ganska så här mm. någonting kommer hända Och uh, Hollanders dotter kanske dejtar någon som inte är okej okay, tycker jag. Hon kanske uh. blir kidnappad. Uh, ja, jag tror kanske det. Uh, ja, eller så är det så att hon, hon ja, eller så dejtar hon någon snubbe som Hollando inte gillar alls. Mm. Så, vi. vis, så nej, nej jag var, jag så sen visar det sig vara en del av där här skurkgänget alltså, skurk mm. alltså där här um, ja, det är han eller där killen by the way vit. Oh. Han spelar om... Spel... Skarsgård? Nej. Kerry är... Elves. Kerry Elves. <laughs> <laughs> Jättegammal nu också. Ja, han är i för ganska gammal. Men, mm, jag tycker att Skarsgård är kul att se. honom. Men du den nya Kerry Elves, det är ju han fastvänder. Är... Ja, just det. Ja, han skulle <laughs> nog kunna. Det ja, ja okej, perfekt. För han har också där lagom... Så han är skurkegröst. Precis, och han har fin haka också. Så det, det är ju bra. Jag förstår att han har en väldigt stor kuk. Ja, jag har bara sett hakan. så jag Hahaha. <laughs> Du sponar in hakan ut här Precis. på sig. Nej. Nice. Så det Jo men jag vill fan av Jay Lanna, Nice vectors man. Det är lugnt <laughs> han är min stora älskare liksom. så sitter det på kvällarna och typ det nu går in med henne Olja på iPaderna. Alltså. Ja <laughs> oh. ah, nu nu nu när är singel också kanske lokalt har den sig till en apostel över singeln bara så sitter upp. Oj oh, ja i taket är vitsingen. Ah, ja ja. Mm. Det är perfekt. Um, mm. Ja uh, nej men också okay, på bolleby säsong 1 upp till någon fight. Ja, antingen någon slags slutstrid på gatorna i början som jag alltid har velat se lite närmare på. För de är potentiellt jättefina, ja. de där gatorna. Eh, mm. Något sånt, eller kanske något lite mer, eller ja, mindre våldsamt. Jag vet Jag tänker i jag, jag jag, jag, min idé är snor det lite av Stora Atlantis, för, det, för säsongen där slutar med... Det är ett dubbelavsnitt som handlar om de här Rates som skimvärderar. Mm. Ett dubbelavsnitt typ är det, för jag tror att säsong, det är två avsnitt i slutet av säsong ett och sen den sista i säsong två. Så i slutet på säsong ett, sista avsnitt mm. där, så gick lite hjälp. Chewie diker upp. Mm. För det är ganska, jag tror jag inte även rent såhär, vi tänker, jag, det är bra att vi tänker på dem som kommer liksom finansiera det här. Det är ganska billigt att dra in någon som utklädde Chewbacca. Det är svårare att dra in Harrison Ford. Okay, vi han sa att han, han, han, han ville väl låta det själv, han hinner inte för han har upptagit med det som förmodligen händer i nästa avfilm. Särskilt Gerrit Chuey. Han har med sig några andra åkers. Och kanske det Walk bara för att göra oss idag. Nej. Ingen det Walk Inga evoker Varför inte det, det än? Det, nej, det, det är den gamla teologiens Vad Jar Binks Jag gör det mest för jag tycker det var kul att Warg Davis hade det är något mer att göra efter Sista gången Han kan få en som något annat, men inte i boken. Vad heter Lando's Sidekick så, Som han flyger med Niannub Neon, eh, heter han Han kan vara med, han har skrattat här lite Jag har en, en Facebook-sida om honom jag ja, En fansite som heter... eh, Lando Calrissians Mexican Compadre <laughs> <laughs> <laughs> Du, du, du har skratt ganska bra <laughs> <Kanske>. <laughs> ja, alltså Chewie dyker upp Kanske med några andra Wookies Och så kanske antingen att Chewie är kvar säsong två Eller att någon av de andra Wookiesarna är kvar Jag skulle helsa någon av de andra Det var bara roligare för Chewie det skulle känna sig himla krystat tycker jag det, det är roligare om man har någon annan som Inte har det här Pimpiga ammobältet en nörd-hockey. Inte nörd-hockey, men han är grå, men han är grå, grå eller svart-hårig. Inte brun. Och han är lite kortare de här ja. tjuejer. Antingen en gammal gubbe eller en hårdrockare. Det är det som gäller. Ja, nej, men det, det skulle kunna bli skitbart. Lite mer hår. Ja. Ja. Det är lika mycket hår. Tjuejer har ganska mycket hår. Ja, uh, men, uh, och sen, uh, ja. Men jag tror absolut att det kunde vara någonting. Mm. Som de kanske borde ha gjort istället man för med med det de gör nu. Ja, det. man ska inte dissa det ännu. Alltså, det är, jag har förtroende, det, det kan nog bli ganska bra, de här nya Disney-personerna. Mm. Det är J.J. Abrams som ska ja. göra det. Så länge, så länge han håller fingrarna borta Från det här action som han är inne i mm. eh, Så kan det bli jättebra För han är en bra regissör Men jag märkte det när jag såg de nya Star Trek-filmer Att de är lite för action Inriktade ah, känns När han får en chans att göra så pampigt och överdåligt Så gör han det, han är, ja. det är lite hans grej det är bara kallat hans serie som han är fått också Lost och Fringe då är han också säger aye Lost ja just det han så spinner på till, till tusen om liksom. han mm. kan och sedan blev han känsligt trång Undrar om äh, Boba Fett han han, han, han är en död tror man eller vad, det, det finns inget bevis på att han dör faktiskt man lockar ner de han Han har potentiellt tusen år av digesten. Han, han, ja, men, så om man tar sig ut, ut efter typ, ett halvår, då har han säkert bara förlorat ett finger. Han har förmodligen inte förlorat någonting. Men han, han, han, har, han har en mandaloriansk här stridsrustning på sig, den där tål allt. Även om den är typ 400 år gammal. Vad ska han leva på den Han har säkert en massa MRIs med sig någonting. Men alltså, han, han, han har ju hur mycket vapen som helst på sig när han åker ner där. Så han skulle säkert kunna kutta sin väg ut. ja alltså, Du menar att Boba Fett skulle vara med någonstans? Ja, han kanske dyker upp som... en um, så här... Jag skulle vilja se, är... se Bobba Fett fast ja. utan, utan, utan... Utan... Hatt! Utan rustningen! Ja, hatt han har... Hatt på oss! Utan jävlar! Bobba Fett fast utan rustning. Uh. Även om han kanske... Han kan ha på sig rustningen lite grann, men... Det går det att se honom... Uh, utan rustningen, faktiskt. Ja, absolut. Jag tänkte mer så han dyker upp som någon form av så wild card men vet inte om... Är han... Ahahahahahahaha, här har vi det. Hans... Äh, äh, alltså han jobbar ju för pengar. Han är ju inte ond eller god. Fast Lando gillar honom. Ingen gillar honom. Nej men alltså jag gillar honom. Det är därför han är bounty hunter. Men, uh, men, är jag, som... okay. men uh, Lando har väl säkert lite ja. issues med honom? Jag kan tänka mig att de har lite Och samma därför, vänta nu, wait for it, därför så blir det jobbigt när... Uh, <laughs> när de handlar på samma sida. Mm, ja det är också. Men jag tänkte från när Lando's <laughs> dotter börjar dejta med Fett's son. Uh -huh. Har du sett? Det är inte att självklagga De skulle säkert göra det här för det. Eller behöver själv, han är så gammal, men det är okej okay. Men då, alltså, alltså, gammal bullock Ja Hur gammal är det? Han måste ha sex del och sånt där Någon sånt de ska ju spin off um, han ska få en egen fin åretsåt. Ja, jag tror det. Jag tror vi kommer, att alltså jag tror vi kommer liksom där hans sol begins <går> <går> <går> <går> <går> för att båda föredra mig som skurkisja för de måste hunter dog i ryggen. Hunter dog, hunter, hunter, hunter Han smittar för att vara bland dem. Så han springer in med bear ja. mace <går> Precis. Och så han säger sol. Han bor på Hawaii, man kan inte av solen, så han är så helt rosa röd och sån ja. långtår. Men alltså sådan där med kaps, att han har liksom så halvkogen flint. Underbart alltså, Det är alltid i fråga alltså, Det också Men framförallt Magnum P.I. För det, det spelar av Hawaii också ja. De lyckas väl klämma ur Det är säkert 80 minst. Minst 87 kanske ja, och det, Han är ju privatdäcker på Hawaii Vad fan hände där Inte, inte smäckade Jag fann glir omkring i shorts ja, Jag har ju sett en tennis kommer Jag ja, men ja Jag förstår det. Han har ju sett tennis som Och glider runt bara I december Ja men jag undrar om äh... Ursäkta Han lovade med att Nej för någonstans äh, Jag var tvungen att kolla vad jag var intrygg, vet du, um, Ja, fan bara glider runt sina tennis-hårds det, det är inte snyggt någonstans Var det inte det här på 80-talet? Det var inte snyggt då, va? Fast det är bara Tom Selleck som kan göra det också Ja, för de snackade om någon intervju med honom Det liksom, är därför de gjort en remake, det är ingen som kan hantera shorts Nej, precis, som snabbt om han med Matthew McConaughey Men han, han skulle inte trivas så mycket i såna här Jag tror att Zach Galafinakis skulle kunna hantera shorts Ja, men han skulle kunna göra den med, med någon slags Självironisk Stolthet typ. ja, men Skulle det gå bra um, jag fler, alltså för Det är problemet för Jag har en koll på Jag följer någon chef, på någon här här häromdagen Vem som ska spela Batman nästa vända Och, Är det planerat nästa vända? Nej men det kommer väl komma Jo men vet du alltså, jag, jag kan aldrig skilja Är det Batman som, som har en reboot planerad? Mm, alltså planerar planerat. De, de kommer att försöka i 2016 eller 17 göra en ny rad filmer. För det är liksom Warner Brothers största franchise. Um, har de vinnit så många roliga alltså, de, de, de har bara ser filmerna så alltså, de har bara tagit med stora, mest kända. Större, Hugh Jackman? Nej. Nej. Nej, det menar jag. Är han är för gammal. Om de inte kör på hela den, det konceptet mm. när Batman då är gammal, du vet, han är upp 60 och... Ja, men det de, de pra, de pratar vi om någon gång när någon vi gång var Dracula- Det har tänkt om vi var Dracula- Förlåt, näst. Nej, gud, jag. Nej, just det. Den mm. gången. Uh, ja. Det var intresserad av en... Ja, uh, en... Som uh, som uh, uh, uh, Dark Knight Returns som vi skrivit om Frank Miller. Mm. Um, som just handlar om Batman är gammal Han mm. har 60-någonting? 60-någonting och mm. mm. uh, tog han komma tillbaka och i den finns en jävla cool fight när han är Superman för Superman uh, får, ju, får ju Är det här någonstans vid Superman 3? Nej, de har ingenting med filmen det har ingenting med de här att göra mm. Ja, men jag tänkte att Superman blir ond och Så Superman är inte ond han jobbar åt så det, här, det här världen har väl gått de här släpptes 86 kanske någonting uh, Så det här är väl Det ska vara liksom tio år senare uh, Så 96 blir det här. Uh, Och i den här världen så är ju uh, Alla samledes När superhjältar där borta supermän som jobbar typ åt USAs regering Och gör vad de vill han ska göra Och de ber honom De ber han att Batman Så finns en ganska fet fight Med dem för Det ska vi det finns en, tecna, en väldigt bra tecknad variant Som kom nu i uh, uh, Uh, januari tror jag släpptes. Cool. Som är väldigt cool. Men det är, absolut, det är mycket fetare att se det liksom, live-action. För det är en väldigt bra story. Uh, de, de, de, de var på G gjorde det för några år sedan. Det är synd att det blev av. För då hade det, liksom, så här, Batman skrivit liksom, uppåt. 60 någonting där. Uh, och då de inte... Uh, det är signalen Jag det <laughs> <laughs> uh, Jag tar det sen. Um, och då har de tänkt, de, de snackar lite Löst om, uh, det var 95 de funderade ja, man, det på Det blev ingenting av det Clint Eastwood vill de ha som gammal ja, han, han, han hade varit skit ja, det, det hade varit för... bra 95, ja, inte nu Precis. Nu är det lite match ja. Men, Om man hade varit 90 Då hade... <laughs> ja men det, det är ju den här uh, Vad heter han? Han förlåter. Nej han. Han förlåter. Han förlåter. Han kan vara en av de några. Han förlåter. Men det, det är ju lite samma tema. Han gör det. Och det är jättebra också. Han gör det jättebra. Det, det är Det är väl hans första regi. Nej nah, jag tror inte det. För han gjorde hade utlåtit Josie Wales och några till innan det. Men uh, det är ju det är min favoritfilm av honom. Alltså. Den är jättegott. Han förlåter. Ja ja. Ja den, den är fantastisk. Men alltså, det är ju givet för att ha honom som en gammal gammal Bruce Wayne. Ja, uh, vill nog att han kunde fixa det, för framförallt i, i, i serien då så spelar han väldigt mycket, det, det, det tas upp en hel del om att han är gammal och det är liksom han... Uh, det de gjorde lite fel i animerade filmen var att de... Um, för i, i själva serien så ser man ju hans tankar, vad han tänker om saker och så vidare, och då, då, då märker man hela tiden så. Här, typ, så här, typ när man skjuter mot honom, han lyckas duck undan precis. Och han, jag sa, oj, oj det var bara ren tur Jag börjar bli sliding, fan bara... där Det inte funkar Och sånt som är jätte, till och med intressant Nej, jag fixar det, det är bara man lyckas Han lyckas nästan spöra på Han likaså nästan hela Superman är det, det där kan man göra på film också Det gjorde de i There Will Be Blood precis. <tryck> du vet, den här filmen med Danny Day-Lewis yes. <tryck> <tryck> <tryck> Musiken Alltså soundtracket Där <tryck> <tryck> Den representerar all, hela tiden hur han känner sig. I ja, det är Ja, det är ju inte custom på något sätt, utan det är ju bara snodd musik. Men då ja, det passar väl Ja, det är jättebra musik. Ja, han är ju en ganska obekväm karaktär också. Åh, vad fanns snubbe? Ja, okay. ändå blir han väldigt rik och det går väldigt bra för honom. Helt jag det var så det han bli liksom. Han börjar med att vara en <laughs> old man. <laughs> så Rick kan hade det. sig Abraham Lincoln. Min namn är Daniel Play. Och det är min son, son Nissan Parker age W plane nu är det så is the Southern Nevada. Eh, och vi på gång är vi förbi det kan man vi kör en vol 2 av uh, Conspiracy Gate men jag hittade till de massakrade saker i natt om likheterna mellan Lincoln och Kennedy och liksom hur de dog och allt. Ja, hittills. men det var här Lincoln teatern. Nej, Lincoln bilen och Kennedy teatern. Ja, vad det var det var typ massa Nej, <fört> ah, det finns många. Ja, ah, det är jättemycket. Båda Fast. hade sex med Marilyn Monroe. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> jag har inte i halv halsen och en tuggit på det. Om <laughs> <laughs> inte mean, hon var nekrafi eller så. <laughs> <laughs> Who's to say she wasn't? <laughs> <laughs> jag vet inte, uh, jag känner inte henne. Hon är död Jag känner inte henne. Jag tror jag att påbeka så jag vet inte. I fall någon fall, jag hängde Marilyn Monroe när jag bara... Back in Du är race. gammal men inte så gammal. Eller egentligen dig är säkert så gammal. Det jobba när du var 30. Hon dog 60. Eller något sånt där. <laughs> <Ja>. 61. <laughs> ja. Ja, då var det väl liksom precis skillt med antar jag eller bara <laughs> Ja, du hade väl just eh, ja, vad kan det ha varit? Ska försöka kort. Eh ja. Dom där? Ja, universum, <laughs> va. Ja, men alltså de där likheterna, det är, nu går vi kanske inte för mycket på det ämnet, men alltså vi tar en snabb. De är väl ganska Cowan correspondent Väldigt mycket, men det är ändå så weird att det är så mycket ordtal sitt för av när det så där. det så här som man blir asbergare av, satt på det där shit. Ja. Motherfucker. Du, du, alltså jag jag, jag kommer att med det igen uh, när vi satt och spelar in på. Inte den här gången, men gången innan. Mm. Jag tror att vi satt här senast. Jag tror att när Oscar har börjat säga Motherfucker väldigt mycket. Jag tror att Motherfucker håller på att bli hans All-Right. Jag att jag säger All-Right väldigt mycket när in den mig. Uh, så jag tror att jag håller på att bli All-Right. Vad? Motherfucker. Så, uh, så du, du får också göra en sån du får räkna. Du lyssnar idag som du räknar om vi säger det. Så. Jag har bara sett två gånger i det här avseendet, vet jag men, Jag vet, men innan innan förra gången vi spelade in här så har du aldrig sagt det innan vi spelar in. Oj, det var motherfucker Så har du tre gånger in låt på den Vad? Va? Ja, det var mycket sånt. Bara när vi spelade in dock, Efter bara nej. Det är micken som tar fram Ja precis, den tar fram det sändsta i mig. Eller det bästa i mig. Så fort det lyser lite blått så kör jag den ju upp sådär. All right, nu får vi köra den. Okej, då right, uh, kör vi igång igen Han um, måste göra sådär bara igång Jag vet inte vad han tror det er i laget Nej, det är en markering för dig att det är klipsna yeah. Jag ser inte det, jag lyssnar Så, so, nu ser du att prata om det Det blir kul om du kunde så på människor också När vi pratade om det sen ni, vi är klara Jag är också På den record så so, trummade jag just på mikrofonen But, uh, uh, uh, min näsa var ju den senaste. Ja, mikrofonen. Ja, kallar du det för mikrofonen? Nej, <laughs> jag kallar jag något helt annat för mikrofonen. Spear in till mic. Du kallar det mikrofonen för mikrofonen, kan vi? Det, det, det, det är med. Det är med. Evidently. Evidently. Jättebra. Okej, varför var vi? How about them Yankees? <laughs> <laughs> How about them Yankees? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, ja, men Batman som gammal var Ja, okej, okay, men... Uh, Innan det var det väl någonting annat, men... Ja, vi går tillbaka till Cloud City. just det. Jag kommer att tänka på det eh, nyss att... Du var på toa, så kan du tänkte på sex. Yes, <laughs> som man gör på toaletten. Eh, ja, eh, någon lätt sex, igen skulle man kunna i. Inte någonting så att det blir så här flamboyant. Alltså inget spartacus <laughs> Eller Rome. Utan liksom bara... Ja, de har 60. Det kan vara lakan i vägen och grej, men för det har aldrig funnits i Star Wars mm, Tror jag. Eh, det och sen så pratar vi nyss om det att eh, man skulle kunna <coughs> ha en, liksom en reality switch nästan att eh, i och med att eh, Bästbyn är en eller Kladsite är en, är en eh, gruvstad, de, eh, gräver, eller inte gräver. Vad gör de? De har sina plattformar ute i, i, ute i luften i målen där och samma gas. Så ska du vara lite så och smutsigt och Kan bli så här herskar på tjänstefolk grejer. Ja, där. precis. På sidorna. Exakt. Eh, det är väldigt putsat och fint när de eh, när senare när sig utspelas i, i Bästbyn, det kan vara två så stories nästan som, som kommer ihop på slutet. Men den där sexscenen vore ju trevlig. <laughs> jag kommer, jag kommer lä, lä, bara att lä, lägga upp det här. här. Jag, kommer klippa, jag kommer att klippa upp det här lite med hela den där Win Date med snacket förra veckan. Jag kommer att klippa upp bara det där du sa nu. Gjort med lite av hela den där Win Date med Oscar-snacket. <laughs> sexscenen vore ju trevlig. <laughs> En in Milky Berry White. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okej. Ehm. Är det tur att kultivare? Alltså det är jättebra det. Jag blev när jag pratar om ny blir bli pepp. Jag vill jag vill se det. Där. Ja. Jag vill också se det. Jag har en bild i huvudet över hur land tittar ut från gränsen alltså från liksom vad ska man säga rälingen eller vad man kan säga av Cloud City. Han tittar ut därifrån och så ser han en stjärnkryssare långt, långt, långt, långt bort. Men eftersom den är så himla stor så syns den ganska bra. Men molnen döljer en lite grann. Det kan bli hur bra som helst där. Vad annars ska vi göra? Gör det knappt för Budweiser nu? Nej. Colt 45 längre Så det blir antingen Blue Ribbon eller Budweiser. Någon av de två. Blue Ribbon? Doesn't work at all men han har ju så härlig ölröst, så det där är, ja. är avslappnat. Tastes like water. Blue ribbon. Oh yeah. Uh, Off, oh. what are you doing, Blue ribbon? Still hanging around with me, the loser? This <laughs> beer's getting worse all the time. <laughs> <laughs> här, så. Ja, åter till landbägjänten här. vi pratar om, vi pratar om ja, den nej, den jag, Det skulle vara jättekul om han var med. Jag har inte sett honom på. Ja, jag har bara sett honom i de där filmerna och den där ölreklamen. Oh, ni vet att om man på Uh, Billy Dee Williams repliker i Star Wars så blir det typ strax under 6 minuter Det är inte så mycket Det är inte jättelite Det är, är, <laughs> <laughs> ja, det är mycket av Ja, du vet inte Jag vet inte kan ha som repliker Strax under 30 minuter <laughs> <laughs> Och hur många kringliga karaktärerna i Star Wars sammanlagt Mycket, <laughs> mer, <laughs> mycket <laughs> mer än vad han landade <laughs> i alla fall men det är också en. Ja det är klart. Mon Mottmar <laughs> som är chef också. I... I... Uh, <laughs> i, uh, i, um, i uh, Jambals Palast so finns en massa slippor. Som jag säger inte så mycket. No! No! I nya filmerna så har ni Hyde Christie en sån här. Med en kvinnlig karaktär? Yeah, Fair enough. Uh, <laughs laughs> Nej men det så finns nog några till men det är väl inte... Så hon har okej det finns... Om man tar originalteologin så finns det ändå 50% mer kvinnor än svarta män. <laughs> Fortfarande samma sak i nya. För det... Nej, men då, jag vet inte. <laughs> det är en massa olika ras. <laughs> ah, ja, det finns väl... Jag och ska representera vilken, vilket community då. Det är, det är Rastafari. Uppenbarligen. <laughs> Uppenbarligen. Jag visste man inte vad de säger. God solo på dessa. Come on, let us blow up den <laughs> solo Come on. What you eat? I know, I know. Um, oh, that's <laughs> oh. Put that their hand up in Ragnar Rastafari One love Mon Motma Ja Det är med bomba för Boba will become a BOMMA solo Åh jag vill att det här ska vara på riktigt Ja Jag Championateatern. <laughs> <Sorry. Radioteater. laughs> <laughs> <Radioteater. laughs> alltså jahten. Radio te jas. Radio te jahten sa. Alltså jahten. Radio te, ah fan. Men matens skådespelare. Det är så kör docken rastas <laughs> nummer. Okej, rastas <-snubbe. laughs> nummer. Ja. Apropå det. Så Little Jacob från GTA. <laughs> um, nej men eh uh, jo, ehm um, det är intressant att han lärde sig amne på affischen till han är med på uh, båda Empire och. Det här var precis efter Black Spolitation bör man ha haft tankar på det men alltså, anyway men <laughs> att det är helt intressant för att han har liksom lagt väldigt få Det är för att de ska sälja in en film. You've seen Black here's Return of the Jedi with. Det finns en film som heter Black Från 70-talet Det är inte en parodi på sig själv Jag tror han försökte väl Som Foxy Brown Bosnager Har du sett den här fina filmen Det är Carl Weathers Han spelar en polis Som heter Action Jackson Ja Underbar. Det här är helt seriös film Action Jackson De ville säkert en franchise Men det blev inte så mycket Det enda jag kommer ihåg av honom Han har gjort Rocky Han, har gjort, han var med i också Predator Det enda jag minns är <laughs> serien <sedan laughs> från Predator det är Dylan, you son of a bitch När han kommer <laughs> upp <med handsla>. <laughs> <laughs> <laughs> så honom... han, han fick ju en revive nu förra året så, jag, det, Alla måste ha sett det på något sätt när, när det var så här, Coney 2012 Att världen skulle helt plötsligt bli väldigt god Och fånga den här snubben i Uganda det, ja, Och då var någon som hade postat en bild på Carwell there's from predator or spawn this boy is my home boy was almost militärungen ja han har en sån cap på sig och den dagen på när hållde det är ganska liknande sig som kom hor och så var det jättemannen som rage hade blivit jättesur över när bisba ah i think this is a joke this guy kills children blah blah blah blah något sånt by what this is Carl Weather from Predator i i i guess all black people look like to you are you a racist example men jag vill bara, bara, bara återkomma till det du sa, du sa det du minns av honom. Ja han är liksom som inte ens jag, jag ser det, när de står och tittar där och ökarna så börjar de svettas mellan händerna. Du, du har been pushing too many pencils. Du minns, minns inte honom, det minns en vita killen som kan vara så att till honom. Jag, jag, jag minns att han har, att han har, att han har det, skjorta på sig att Arnold Schwarzenegger är, är skitklart att se honom. Det är det liksom. flik sa. Vad har han gjort? Jag minns inte om för några år sedan. där. det är han som, är, är han som är Apollo Creed, va? Precis, ja. i Rockyfilmerna. Det, det är han som blir dödad av den andra blonda snubben. Undgren, yes. som uh, Sebastian Stallone ska hämnas. Jajajaj! För några år så var det Carl Weathers. Det kanske var förra året. Eftersom, Carl Weathers var gäst på Cypher-mässan. Det Och roliga var att han hade väl förberett att förberett sig för lite mer ...tryck med lite mer publikryssing än vad det faktiskt var. Där. Ja, För han står där. Där är typ så här... ...december, by the way. Det är mörkt ute. Han har liksom så här... Är det någon slags racial... Nej, jag kommer inte det. Han har på sig inomhus. Står där, skinnjacka, uppkallade armar. Så ser det lite ut så här, väntar. Med två livvakter. Gigantiskt svarta snubbar. Också med sobrillor och liksom snackor. Och det är ingen där som <laughs> det är bara de som ligger på den kanalen De där två snubbarna Vad <laughs> ja, du kanalen <laughs> <laughs> Nej men lyssna, han lyssnar på en <laughs> Jag lyssnar på musik I wear my sunglasses <laughs> <laughs> uh, Men det var ingen som Var där för att se honom Det var konstigt alltså. uh? jag att, eller, Han var innan Coney grej För jag tror att han fick väldigt mycket Publicitet där Det är vi det var men, ja, jag är som av samma sak med Ron Perlman, som jag ihåg. Han satt också helt själv, Det var innan Sandsvänner, kan jag inte uh, Ja, men det var precis när Helbo Hedde kom första. Var det 2004? Han har så mycket smink på sig. Det... Ja, men det var så här. Folk kommer ihåg att han spelar gangster i poliskolan 7 eller något sånt där. <laughs> <laughs> Fast det blir ju så mycket större så när jag var senast, till och med folk som jag, såhär, alla hade folkvisen som ville säga bättre Vet han, uh, Tom Skerritt, han som spelar... Uh... Uh, han är med i, um, Top Gun att spela välkilmare. <laughs> han är med i Top Gun att spela välkilmare. De kom på sånt där skulle han få mycket folk tror du? Tror jag. Vad skulle de säga till honom? så? här? säga. <laughs> <laughs> ja, det, det skulle man de absolut säga. Uh, nej, jag vet inte. Jag tror absolut att det finns säkert några Batman-nördar som vill ha allting simyert om det går för något. Men han har ändå varit Batman uh, en gång. Ja, just det, det har han. Varit, ja. Han ja, gjorde inte det bra, men han har underbart det. Är det en skämt samma, batman för mig, eller är det George Clooney? Uh, George Clooney är uh, den som... Han är med Batman Robin, George Clooney. Some, uh, batman Forever. Oh. Yeah, best of Freeze. <laughs> Nej, <No, he's> Mr. <laughs> freeze är med Batman yeah. Robin. I yeah. uh, Batman Forever är det uh, Jim Carrey och Tommy Lee Jones. det var överläggande Tom Lee Jones. Jones. Two-Face. Precis. Oh. Mr. Dent. Och de sabbade hela grejen så de hade, jag vet inte, alltså, jag vet inte vad problemet var, men de gjorde... Det var 90-talet. De ville ha för mycket som den här färgglada serien, så det var jättemycket färgglada så, lampor och sånt. De hade liksom satt alla scener, så det var jättefärgglada, att man kan se sin serietidning Så, seriet så det, det blev liksom lite för mycket. Det var ju ja. det de hade tonat ner som fan i nya filmerna och gjort lite mer så här... Ja, Tim Burton hade, Tim, Tim Burton, okej, okay, jag tycker han, det fanns brist i dem också, men... Tim Burton-filmen var skit för dem. Batman Returns var bara skit för det Ja, den är det ut som Kevin henne. Ja den är inte alldeles hela väl tycker men Den är jättebra tycker jag Bill D. Williams som är där Bill What's D. Williams spelar <laughs> uh, det, är ju det är lite kul Bill, Bill D. Williams spelar Harvey Dent Han som blir 2-0 senare i själv Om man ska Och uh, dessutom är Porkins med också <laughs> <laughs> Jag pratade om det förra gången Ja han är också från Star Wars Han, uh, som, han som är Hoodkins William, William Hoodkins Yes Han som är snubben som sprängs Red 6 Ah Tack kan du hålla Ja, ja, jag kan du hålla det? Och sen så exploderar Ingen fattar, det finns ingen indikation på varför han sprängs. Han på knappen, spränger skeppet. <här> ja, nej. ett stående skeppet, alltså. Hans dödsscene är ju att hans X-Wing kraschar ner i dödstjärnan långsamt. Och är ju alltså, att han är för tung för den <här> Den Han spelar Eckhart. Ja, yes, ah. ja jäkla. Skidstöven som sen, han dör väldigt fort. Han dör väldigt fort han förtjänar, kom jag kommer ihåg. Ja, han var en skidstöven. Ja, riktig skidstöven. I återkomsten är det inte uh, Christopher Walken. Oh, Japp, yep, han spelar Max Schropp. Med jättegalet grått håll. Ja, just det. Det är ja, jätte jätt Einstein-frillande. Jag måste se om de här filmerna. Det var, ah, det var länge sedan. Den du de vet som pingvinen. Ja, Michelle Pfeiffer som catwoman. Vad sa du? Michelle Pfeiffer som catwoman. Ja också jävligt 90-tal Jätte 90-tal Ja vad är han säger? Han har någon nordlig. några roliga Du ju väldigt bra om Christer Vad säger han då? Någonting här. you catwoman! Ja! Nej, Bruce Wayne, why are you dressed as Batman? Bruce Wayne? Why are you dressed like Batman? It's crazy Very crazy vad är det? Nej, han tog ner lite, kan det bli kul, men... Jo, det finns en fantastisk blick i Batman Forever. Köpt ur, de, de, de var så jävla, jag kände dem väldigt nära mig, jag kände dem väldigt nära mig, väldigt blu-ray. Blu så jag köpte uh, alla från Batman Robin, för inte ens jag, kunde, jag. Jag klarar inte, jag vill inte jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha den. Ska inte vi ha en eh, kväll någon gång när vi kollar på den här? Batman Robin? Ja. Yeah. Okej. Okay. <laughs> Vi kan ta LSD. Det är kul att omgås, men behöver vi göra det där? <laughs> uh, anyway, i Batman Forever finns en fantastiskt lökig replik. Det finns massor, men uh, i början precis. Uh, När uh, Two-Face har honom med någon bank av någon slag, tror jag. Och uh, sen uh, han lyckas låsa in Batman och någon starka snur som jobbar på stället. Någon säkerhetsvakt i, någon, i det stora valvet. Uh, och fyller i saktena säkert på med syra. Mm. Syra? Yes, acid. Han ska hämna sitt ansikt. Yeah! Och då säger han säkerhetsvakten någonting som... Oh no! Boiling acid! Så <laughs> att man ska veta. Så man har kvar exakt vad som är på Det räcker inte med att det sönder huden på dig. Den ska koka också. Vad kommer det verkligen ge mer effekt i <laughs> Oh no! Boiling acid with AIDS! Oh no! jag har du sett dem i Ja, sen. Ja. Det var en mörk period. Josh Schumacher, jag känner som har på som verkligen döda det Batman franchise. Det är så Ja, han som gjorde båda sista var. Han gjorde båda två. Han gjorde Batman Robin och uh, han försvarar varför så vill han Batman Robin var i Warner Brothers så vill de sälja leksaker. Han hade när han ville göra Batman Returns, Dark Knight Returns. Han ville göra den gamla den gamla Batman. <skratt> mm. men de fick inte göra det De vill göra någon så här snäll färgglad visa leksaker. han ja. springer med en stor bomb. I stort sett och de de de, de, de, lyckades, de sålde leksaker som fanns Sen är liksom den och de liksom Jag ah, uh, tror Eh, så här... Jag skulle typ på de här fyra de på DLV. max. Uh, sitter, sitter du eller du med Kan du kolla Har du en på dig? Har du har du en DLV på nu? Kan du kolla upp Batman Robin fick i betyg? Jag, jag gissar, max film. Fem. Det klart, vad mm. Mm. 5... Där var Carl, vad tydligt. 5,3 eller sånt där tror jag. Ja. Alltså, jag alltså jag tycker såhär, för jag, de nya filmerna följer inte storyn för fem år eller vilket jag har mm. sån, men jag har ingen sån grälla som skram på sånt, men jag tycker de var absolut så här det är bra. det är två stämningar, första, stämning, det första gången, de första, första gången på någon här så det känns på väldigt länge innan uh, Iron Man eller något och så, och liksom Avengers och så vidare, att det blir ändå, det är i seriös film, fast inte, liksom det här är en car en car en <här>! Vad gissade ni på för butik Dechner, 5, Robin? Den från 97 5,3 säger. jag. 5,3? Vad gissar du för butik? 5,3. 4,3 4,3? Jag tror att den har fått ner 5,7. <laughs> uh, Jens, vill du gissa? Vad tror du att den har fått till butik? Uh, 4,5. <laughs> uh, här har vi det kommsex å jävlar alltså det måste väl klarna i snittbeteck som fan i bara så här varje gång han ska få en jag liksom till Oscar men förresten jag lovar den fick pim deven jag lovar varje gång han När han nej minna Oscar så den men han nej nej nej nej inte limnis som man säger nej George just det ni går fram någon av de Oscar går fram och ska klara människan som liksom Som en sånt guldpriset Säg att det är säg en skådis, en bra skådespelare. Som ska ge fri Jag säger när Jack Nicholson. Jack Nicholson. Mm. Uh, så so lovar varje gång så här. Så han går fram, får Oskar. Det är så som om honom och säger. Så man eller Robin. <laughs> <Den> <laughs> man är som är inte så här, passa dig. <laughs> <laughs> och då fick han en klump i magen. Jag kände. Uh, jag kan må gråt lite. Det är därför jag gör den här tunga politiska filmen hela tiden. Ja, de oh, just det. Just just där. Där. <laughs> eller Exakt. Men du störde. gud. Är den är för väldigt väldigt bra, han har gjort väldigt mycket bra jag Han har gjort så mycket om bra Om de här. gör, om de någonsin gör en, en mm. Dark Knight Returns Vilket jag hoppas nu, om man inte har läst Dark Knight Returns Så gör det, den är fantastisk Mjölsklund um, klunger mm. som gamla bäst Yes, jag tror jag, jag, tror jag, jag skulle naila det För han har rätt utseende är... Skulle verkligen folk tycka att det var okej? Okay? Alltså, jag tror det om Skulle det, inte de förmål, bara förmål, vänta så. på... är i Batman Robin är ju bit businessen som de hämtade sexstacierna Freezing, you're mad! You're är allowed to du vänta på att Arnold Schwarzenegger kommer bara Freeze everybody! Om vi tar några av hans sköna one-nighters <Ice> cold. Nej, din grej är bättre än vad jag faktiskt sa i filmen Ehh, vad är inte nån it's about to get cold in here. nån där? Han kör den, han kör Aaron, Freeze in hell! Oh, uh, nothing made, uh, boy, <laughs> oh, mere, yeah, nothing, uh, bah, have you seen the weather report, But There's a freeze coming! Ah, <laughs> uh -huh. Uh, den sämsta one liner som någonsin har Alltså till, till och med det. hans nivå Han sitter hemma Och bara What the fuck <laughs> han, är väl, han är väl runt 60 Han skulle kunna vara Han skulle <laughs> kunna vara Gamla Batman ja, Så skulle han kunna Gör det i den här rösten Alfred. Han försöker, han försöker, Alfred, jag bara, Alfred where are you? <laughs> <laughs> I recognize that voice Who oh, am Batman You don't recognize it <laughs> Man, <laughs> I'm not the <in laughs> <a, a, a. laughs> Alla bara Typ Gordon Frågar Alfred bara säger, Vad är det med Bruce Alltså han tror Han är för vet <laughs> <laughs> <laughs> Alfred måste vara Jättegammal Ja, det kan vara kring t på stället. Ja! Du <går> fattar själv, det så sammanbiten sammanbitningarna, battler och så <går> <ist> Det är byxan och Tycker <går> du var ge mig någonting där? Jag vet inte, jag måste tillbringa mer tid framför en spegel innan jag kan försöka ja. mig på det Ska jag klicka i, så är det är bara att suga sig tron först, för att ansiktet är... <laughs> <laughs> jag vet <inte>. äh, annars <laughs> tänker jag, fan, äh, vem, jag vill få med Jeff Goldblum i Batman-världen från vänster vem ska, vem ska han spela? Mm. Han, han, alltså, han är ju hey, Alfred! Han är Riddler. jag tänkte också Riddler. Vi Ah, med Come on, let's life let me is, ask uh, you uh <laughs> <laughs> Well, life is life uh, as you know it. I know it. uh maybe I have. It it's a uh, yeah. <laughs> yeah. <laughs> Elusive, one. it is. G give me your hand. <laughs> uh, that, that, that, that is chaos. The word I'm joking. Chaos. <laughs> Oi. Do you do you want? How many how many how many sketches <laughs> have you done? You can't even try one laughs and have You being scientists I I was saying him. Wonderful. Eller They remember. Wonderful. Murdoch. Nej, snart. from vi um, kör. <laughs> over there in the bushes. Kör till kör till 30 minuter till. Dem. Är du okej okay med att hänga? Men ska vi gör detta grej? Jaha, vi Det är bra. fantastiskt. Uh, <laughs> den snubben var henne med honom. Han dog ju <laughs> så <Murdoch>. han, <laughs> han dog ju så. Ja, det var, var Steve Gordon som där honom men jag fick spela han som är mer Lost World och jaga. Han som också mer rummer ju. Nej, nej, nej, jag menar jag menar men att han blandade ihop men den snubben. Nej, jag tycker på Murdoch i Aha, första. Film. Han dör i första. Ja, han dör men skådespelaren. Ja, men det såg ut. Han blev uppe att nu välcrafta. Ja no animal was hard during the baking however <laughs> one of the Australian He can <laughs> spela såna roller Ja <laughs> så, det så, så det är som dag ny version of honom och säger They remember <laughs> Ja han var med avatar också så bara går han där omkring och äter lite gräs från, They remember this <laughs> they remember, <laughs> they remember. <laughs> I remember All eh så han spelar Storman med just eller Lost World I mean. eller något. Nej, jag hade en skurk då? Ja, inte riktigt. Alltså, han, skurken han är skurkig. <laughs> han är lite alltså, skickad av de här ingen. För att liksom samla mm, in Ingen heter de. Det är det heter så. låter Ingen är så, så. så. så. så tärn. You okay, got to, that and you the, go to the Nej, det sa inte. <laughs> nej, men. John Hammens företag skickar ja. hit. Liksom, de här som ska fånga dinosaurier. Ta med dem till San Diego. Ja, och då är han en av de här som ska rita och fånga. Det är han som ger den här lilla stackaren en elstöt i huvudet. Du ja, det, är, det lönar sig inte längre kan vi säga. Nej, precis. Det är de som eh, hoppar på honom sen och och gangrapar honom i skolan. <laughs> alltså jag tror ungefär samma år Godzilla den det, det, det, det, det, är, det var, 97. Ja, 97. ja, någonstans där kommer Lost World. Ja, Last World kommer 97. Ja, so slutet alltså, på både slutet på typ samma film i slutet. Att För, är det är en ubåt som skjuter. Jag, jag vet, äh, nej, jag tänkte mer på liksom Madison Square Garden. Nä, att de från början lite nej, men, så så de, lever vidare. De, de springer runt i New York och, alltså, Det är en massa det är massa små Godzilla i slutet och, som, alltså, det är T-Rex i istoret och springer runt och Megabroderick är stressad. Brother, mycket, han är inte med i uh, Lost World Vem är huvudrollen i Lost World? Carl Blum mm. Ja, det är han Och Julian Moore, de två Julian Moore, vem är det? Hon är i Iris Selsis Hon är i Lost World, Lost World. <laughs> hon, har varit med hon har varit med The Hours Hon har varit med Hannibal Hannibal, Hannibal var med mm. har inte det hon yeah. Inte det hon från Taxi Driver Nej, Jag tycker det är inför. Det Hon var ju min svåster. <laughs> <foster. laughs> <laughs> ja just det vi borde gratulera Oscar Hon till hans promotion i livet. Aldrig. Det är mer ett steg närmare <laughs> att få bli en Ja just det. Det var så i Nu sitter Jo, jag åker sen lite grann Ja, Jag har mitt mitt taxikort med mig. Yes, det är lite kul. Mm. Mm. Mm. Snart kan vi uh, snart så uh, kommer det bli nyktra när vi spelar podcast. <laughs> där där kommer den också uh, och så, Ja Och så får du köra hemma <laughs> det, är, det är den kommentaren jag brukar få ah, Ja men det. Just det. <laughs> det jag börjar bli ganska van vid uh, Inte kommentaren kom. Inte kommentaren men Det kommer, det kommer jag Varför du tog upp Taxi för det är liksom din inspiration Ja alltså jag menar jag har alltså, Jag har brillorna Du kan De Niro du kan Jag kan De Niro Jag har alltså, samma modell på jackan som han uh. har de här det är lagom. Det enda jag behöver är liksom den där. Ja. Det får, det är fixa en mohawk. Och raka. köpa vapen och gå på date på porrfilm. Liksom. Det kan du ju också <laughs> alltså Allt det där är sånt som ändå... Liksom ganska det kommer hända in, för en, en scen. I think <laughs> you're wheelhouse så att säga. Så jag tror inte <laughs> det här är liksom så svårt för dig att fixa. Men å andra sidan, jag tror inte så här... Att... Jag gissar att om man... Jag har aldrig varit på intervjus. Jag, jag har inte varit i närheten av att liksom, bli taxigrafisk någon gång. Men jag gissar om man är där och säger oh, varför, vill, varför vill du bli taxigrafisk? Jag gillar Robert De Niro. Jag såg taxidriver. driver eller taxi fungerar säkert jättebra också. Taxi fungerar, men taxidriver ska jag inte nämna. För det, det, det, det, det handlar om samma sak också. Här. Varför vill... Um, sitter filmen film med oss flippa ut men det är inte han är varför, för, varför vill du ha, vi åka bil ah, jag gillar falling down <laughs> <laughs> Ja jag, jag vill med som är den han ja, jobbar på kontor ah, de vita korta medicinerna ah, med och pennskyddet och så här glasögon <laughs> här glasögon fan du borde ju på det, <laughs> <laughs> record, det Ja för det jag är inne är hon bågade glasögon finns köpa en någonting nånting där när dig det är lite som grej. Åh, varför vill du bli Navy Seal? Ja, ah, jag gillar Steven Seagal i Under Siege. <laughs> Eller, varför? Ja, men han, är, han var så han är ju kock på båten. He's a kock. <laughs> <He's a cock. laughs> ja, det finns ju så. Här, det det sån grej man kanske ska säga. Det kanske, blir, så det kanske inte är rätt svar. Så här, varför vill du bli taxigrafist? Nej, men jag såg en film om en kille som flyttar ut och det har ju hel folk. Det verkar ju skoj, han hade taxigraf. Han tyckte att staden behövde en upprensning så han gick och sköt folk. Ja. Vad oh, du gör är fast du är så att bara så att de blir ganska är, så alla får märken på kroppen bara. Nej, nej, <laughs> de blir de inte det bara <laughs> <laughs> men ah, det är fint Men uh... ja, fin finns det några fler sådana utflippar filmer? Det finns säkert. Det är jag uh... säkert. Jag tänker på vem är du... den bästa Ja, kommer den kan i den här stan liksom så här, Little Town America. <laughs> Och sen, dö, polisen börjar tjapsa med honom för att han är så veten, Och han, han vetera, veteran. veteran. Och han går där liksom och så bara, Lumenlövna, don't want a drug. Och de var fortsätter, fortsätter. Och det slutar med att han springer upp i i bergen och bygger fällor. Det är någon som jagar honom. De triggar honom, det är deras fel att han bygger fällor. Och en av dem som jagar honom är en ung David Caruso, det tycker jag ganska det, det är roligt. Det. det är han som är med och spritar vatten på honom. Ja, just det. Den rödhåriga killen där. Ja, och det är jag bara för så här, för att det är en ginger som jagar honom i skogen. <laughs> <laughs> <laughs> ja, så det finns ingen så här, vad vill du bli? Jag vill bli vetnamn, vet du ja, Det är ingen som säger så här. Så det. <laughs> det är lite sent nu kanske. Du kan också bli vetnamn. <laughs> ja, precis, och vad där? Vad vill du göra Mr. Andersson? Anderson? Varför vill du bara jobba på den här software company? <laughs> uh, jag vill träffa Morpheus. Jag såg, såg Matrix och... Um, Okej okay, bra Han får ligga en gång Det är kul <laughs> En gång i andra filmen Då får han ligga Ja men det är ju En kilometer ja efter de hade trå startat en tråd på flashback om vad borde hända i tvåan Aha. typ och sen hade regissörerna eller hade kollat på liksom de som skriver i skrifter oh, då ju folk se ah oh, ni ska få ligga med Morpheus har det varit ännu bättre <laughs> du trust min Joe ta take the blue pill <laughs> you will wake up in the morning you will wake up in the morning as if nothing ever happened he's starting to believe <laughs> Så om du skriver flashback forum, jag tycker jag ska få ligga, kommer de göra något åt dig då? Om du skriver i flashback-formet, säg, hej, jag, jag tycker jag ska få ligga Kommer någon sedan kalla på det här och göra så att du får ligga så. Men det kommer jag att filma. en Kommer jag en om Nej. du får ligga? Du kommer att ligga själv, någon, någon spelar dig Your point being Jag vet inte Det är ingen poäng Ja, det är ingen bra Oh, Ja, uh, det blev inte så mycket låtsnack som jag hade tänkt um, <laughs> Eller alls så mycket Vi nämnde, jag försöker ordet låt ligger upp uh, <laughs> Låt? Ja, jag tänkte ta lite konstiga alltså, låtar med weirda underliggande uh, texter uh, Det kan vi göra en annan gång, antar jag Det får nog bli en annan gång, tror jag Då finns det ju <laughs> Så att googla själv <håll upp den öppna laughs> ja, bara, Alla har internet de har, Om de liksom börjar ha dem internet och Ergo tillgång För att kunna leta upp det här själv Fast det är inte så kul ja. då, det är bara Jag vi, tappar liksom poängen med de här, med den vi här, här grejen överhuvudtaget Det vi har med. Du har aldrig rätt Där, liksom. Så använd inte internet för en gång i veckan När du lyssnar på det här uh, Dans the car uh, uh, kom, kom Och just det Om man har kärleksproblem Vad ska man göra då? Skicka in dem hit så kommer Dr. Schmidt komma och hjälpa till uh, Var skickar man dem då? Till skaggkast At gmail.com Yes, absolut, exakt så Det är en sexig adress Nej, det låter mer som att säga låter, Jag tycker på att det låter en <ratt> Ja, Men det är ju, det är ju Tom Hanks men det är kanske inte <tryck> några år på den där ön, När han har börjat låta liksom peget växa lite Det blir en massa skagg Kast, kast, kast. kast Något sånt so Ja, ah, det får vara med flera gånger när vi pratar, vi får, då med, det får jag tänka att vara igen när vi pratar om här Eller får jag göra en lista, till. Nej, det får vara med i alla fall, det är lite kul det här, tycker jag. Sen får Dr. Smith aka Dr. Love. They call him Dr. Love. Love Surgeon. Som jag sa. Jag fixade Jag fick diatrist. Dietist. All right, vill uh, yeah. du? Yes, eller vill dig? No, okej. Okay. Vill du? Okej, okay. det här har varit skänkat med Jens, Oskar, Erik, Johan. Hör och sitta. Och sen har vi, jag tror du hörs någon gång eller? Nej, jag inte det. Karin, hej! Ta och titta, som dök upp i slutet. Så, så där bråttar. Vad <laughs> fan är